Călătorii în clar obscur Pista 20 Și continuam, citez Însușirile neamului nostru și în acest domeniu, precum și bogățiile sale, îi permit să construiască cetăți universitare de dimensiuni universale Închei citatul Îmi revăd astăzi notele unei mai vechi conferințe și nu mă rușinez recitindu-le Ceea ce credeam atunci, cred și astăzi Sunt sigur că nu exageram România avea și la ceasul acela spirite de imensă valoare și competență. În cadrul aceleiași conferințe arătam cum profesorul Iuliu Hațeganu publicase cu câteva vreme în urmă în Ardealul Medical un interesant studiu referitor la reforma învățământului medical în care punea chestiunea organizării acestuia, fixând în același timp principiile științei medicale viitoare, precum și un program de studii sub forma unei repartizări a disciplinelor principale și a celor auxiliare. Crezurile formulate de valorosul clinician român își păstrează și astăzi vigoarea și altitudinea morală. Citez. Profesiunea medicală este în serviciul omenirii și nu o profesiune pur materială, țintind câștigul material. Știința medicală constituie o știință menită a sluji și întreaga colectivitate”. Marea medicina a viitorului trebuie să se clădească pe vechile fundamente perene, dând însă edificiului o nouă lumină, o nouă căldură, care să înalțe știința în sine cât și conștiința medicului. Închei citatul. Aș fi adăugat, poate, că lumina și căldura preconizate trebuiau negreșit să se reverse și asupra conștiinței medicului, pentru a se răsfrânge încă o dată asupra edificiului înălțat. Altfel, exista riscul să rămână un lucru neînsuflețit de lumina și căldura umană. Împărtășeam de asemenea părerea citată de profesorul Hathieganu, că, citez, se impuneau adevărate concilii pentru a discuta marile adevăruri și marile orientări ale medicinei. Închei citatul. Dar erau încă destui cei care nu gândeau la fel, care nu făceau decât să-și promoveze propria incompetență. Socialmente și istoricește, prezența lor constituia un fenomen aproape firesc, cu atât mai mult într-o epocă de profunde transformări revoluționare. Riposta lor nu avea să întârzie sub forma blamării, denunțurilor, calomniilor. Reacția lor putea deveni uneori atât de feroce, încât până în cele din urmă sfârșeai prin a te simți izolat, ruinat, desfințat. Și nu de puține ori, sub acțiunea unor asemenea specimene, insecte, cum le voi numi mai departe, bunele intenții au eșuat. Totul e trecător pe această lume, îmi ziceam uneori. Dar adevărul acesta suna de-a dreptul banal. Prea de multe ori fusese invocat ca să nu devină o platitudine. Și prea invita fie la un epicureism exacerbat și lipsit de virtuți morale, fie la de la întreaga mistică a zădărniciei. Și totuși, simțit și trecut prin sufletul tău, el poate să capete dimensiuni neașteptate de la comic și melodramatic la autentică dramă. Citez, nu trebuie să treacă două decenii ca să constați cum se schimbă părerile oamenilor în legătură cu lucrurile cele mai serioase care li se păruseră cândva drept cele mai sigure și adevărate, închei citatul din La Bruyere. și câte exemple grăitoare nu ne oferă istoria în această privință. Omul inteligent și înzestrat cu bun simț Va seziza această realitate, va înțelege întreaga dialectică a relativului, va evita și echilibristica fragilă, și relativismul, și rigiditatea dogmatică a absolutizărilor. Nu va fi victima jocului elelor și nici nu va cocheta cu mirajul zăberniciei. Licheaua și impostorul se vorbate cu pumni în piept pentru neadevărurile lor eterne, mințind spre a le face cât mai credibile când deodată se alege praful de ele. Dar dispar cu desăvârșire impostura și lichelismul? Într-adevăr, cine mi-ar fi putut spune în anul 1948 că peste două decenii voi fi at tot atât de nemulțumit de mine și voi trece din nou prin momente de mare tensiune? Privind mersul anapoda al lucrurilor, nu-mi rămânea decât să răspund la întrebarea care mă urmărea. De ce? I-a fost dat epocii mele bucureștene să guste din toate licorile. Devotat crezurilor mele științifice și morale, mi-am apărat ideile și aspirațiile. Voiam să dovedesc că nu eram cu nimic mai prejos decât alții în domeniul științei medicale. Era greu? Nici de cum. Mai a nevoie se dovedea încercarea de a înlătura obstacolele care se opuneau acestui nobil deziderat, care de fapt nu constituia un scop personal, ci dorința de a sluji cât mai bine omul și țara, de a ne face cât mai exigentă datoria respectându-ne jurământul depus. Asta nu însemna însă să capitulăm înaintea oricui. Cu prilejul unui interviu am fost întrebat care ar fi cauza, după părerea mea, că sunt fie peste măsură de lăudat, fie contestat cu aceeași înflăcărare. Am răspuns că nemulțumirile pe care le-am stârnit s-au datorat faptului că sunt și publicist. Articolele care mi-au apărut în presă nu puteau să mi-atragă exclusiv simpatii. Din acest punct de vedere, nu am niciun motiv să mă plâng. Adversarii mei au fost generoși. M-am ridicat împotriva răului, așa cum l-am sezizat eu și cu armele pe care le-am avut la îndemână. Simțeam în mine glasul străbunilor mei și nu puteam abdica de la niciunul din prerogativele condiției mele umane. Epoca bucureșteană culegea roadele întregii mele deveniri. Rudari, Cluj, Iași. Dar vai... Dacă aș fi întrebat astăzi, ce ați face dacă ați fi obligat să o luați de la început, știind toate prin care ați trecut, aș riposta că nimic nu s-ar schimba în modul meu de a fi, de a gândi și de a acționa. Că în toate acestea și prin toate acestea am trăit o bucurie imensă, aceea de a am fi făcut datoria în dubla calitate de om de știință și cetățean și de a nu fi trișat nici atunci când eram convins că voi pierde partida. Așa cum spuneam cândva, m-am născut odată cu secolul. În 1902, sub cerul Olteniei, la rudari, azi zvoare, și totdeauna am vorbit cu mândrie de originea mea țărănească. Ba mai mult, într-o carte apărută în urmă cu mai mulți ani, am delimitat un capitol pe care l-am numit, mai întâi a fost Oltenia. Astfel că, vorbind despre etapele vieții mele și indicând Clujul, Iașul și Bucureștiul, am comis o evidentă greșeală pe care mă simt dator să o îndrept. Momentul cel din tâi și fundamental este etapa olteană, adică satul și casa părintească din Rudari și școala din Craiova. Și nu este doar un punct de pornire, impulsul inițial, ci o autentică treaptă inițiatică la care constat am revenit. Izvorul legilor mele morale, continua sursă de energii, legătura mea cu acest univers este mai mult decât o etapă, este o permanență. Trecut prin multe și refăcându-mi acum drumurile, atât cele concrete, în sensul călătoriilor, cât și cele spirituale, de formare și muncă nemijlocită, mă reîntorc la nucleul tensional pe care l-a declanșat pensionarea mea. Este și firesc. A fost un moment greu. E ușor de înțeles. Greu în sine pentru oricine. Dar când el se realizează în condiții și forme pe care eufemistic le-aș numi neelegante și neadecvate, și de ce nu nedrepte? Scenariul meu era altul. Și neconcordanța m-a urmărit multă vreme. Chiar și după ce lucrurile au intrat în făgașul lor normal. În sensul că am reușit să-mi găsesc unicul suport de care aveam nevoie pentru a exista. Exercitarea profesiunii, munca de cercetare și prezența la capul bolnavului. Desigur, omul mai are nevoie de atâtea și atâtea puncte de sprijin pentru a fi și de dragoste, și de bucurie, și de întrebări, și de răspunsuri, și de neliniști, și de împliniri, și de prezența copiilor, ca și de cea a părinților, cum și de sentimentul integrării în marele puls al colectivității. Și totuși, nu numai secvența în sine mi se impune, ci și o serie de implicații morale prin contur firesc. Aveam toate motivele să cred că nu voi fi învins în această confruntare. Credeam cu tărie că tot ce fac și ce spun e rezonabil, în limitele bunului simț și în spiritul tuturor realităților social-politice din țara mea și al științei românești. Gândeam. Sunt un om de bună credință. Nu am nimic de tăinuit nimănui. Exprim exact ceea ce gândesc și nici la cât la gură nu îmi pot pune. Așa am procedat totdeauna pentru binecuvântatul motiv că îmi place să spun adevărul. Poate că formularea îmi place este nepotrivită. Nu e vorba de o dorință, ci de o nevoie. Dacă în ochii unora aceasta înseamnă un lucru supărător, pentru mine reprezintă o datorie. Și chiar dacă unii ar considera o drept slăbiciune, tot nu mi-ar folosi la nimic, deoarece m-am născut cu ea și, așa cum se știe, de anumite deprinderi bune sau rele nu te poți lepăda. În această privință, franchețea lui Moșu Roată în fața boierilor din divan este grăitoare. Ascultând discursurile lor frumoase despre unire, nu s-a grăbit să bată din palme. Bunul Simț îi spunea că unirea, pentru a fi reală în cuget și în simțiri, impunea ca discursurile să fie însoțite neapărat și de fapte. El nu avea încredere în vorbăreți. De aceea ziceam că nici noi, cei de astăzi, nu ar trebui să le acordăm gureșilor noștri mai mult credit decât a făcut o, o în roată la vremea sa. Să-i ținem din scurt și chiar să-i punem la punct. Dar poveștile, chiar când sunt minunate, tot povești rămân și prin ele nu-l schimb pe om. În perioade de transformări radicale, natura e complexă și contradictorie, iese și mai mult la iveală. După furtună, spunea cineva, apar o puzerie de insecte, deoarece natura este în dezordine. Aceste insecte, când este vorba de oameni, capătă diferite înfățișări. Ariviști, lingăi, carieriști, delaționiști, oportuniști, care, lăsați de capul lor, pot deveni foarte primejdioși. Nu mai spun că viața printre aceste gângănii, oricât de puține ar fi, devine cu timpul greu de suportat. Personal, am avut prilejul să mă întâlnesc cu asemenea specimene. Ne spionam reciproc. Ele simțeau că au în față un obstacol, iar eu le atacam fără milă, căutând să asanez atmosfera. Multe bătălii am pierdut, dar pe toate le-am purtat cu aceeași credință, într-un triumful omului asupra insectelor. Uneori am impresia că ele se retrag în culcușul lor subteran, alteori le simt cum irump la suprafață și înaintează cu lentoarea unei maree. Atunci am senzația că vor să mă înghită. dar am spus că refuz să mă dau bătut. Cât despre convingerea mea că trebuie să ies biruitor, nu învins, ea este la fel de fermă. Am toate motivele să sper și să cred în dreptatea cauzei pe care o slujesc, deși nu-mi fac iluzii cu privire la insectele care îmi provoacă dezgust și în același timp neliniște. E spaima pe care ți-o inspiră o stihie. Și asta pentru că nu ai idee când se dezlănțuie nici ce proporție o să ai aibă, și nici ce forță nimicitoare. Nu țin să dramatizez situația, nici nu este cazul. Nu cred însă că în fața unor asemenea apariții se poate sta cu nepăsare. Îmi amintesc că în câteva cărți apărute în ultimii 10 ani, evocam câteva astfel de întâlniri din viața mea. La ele mă gândesc și acum, dar nu numai. În fața unor asemenea manifestări ale oamenilor insectă, semenii pot fi împărțiți în mai multe categorii, în raport de temperament, psihologie și interese. Nu vorbesc despre majoritatea dintre noi, cinstiți și drepți, curajoși și generoși, responsabili față de calitatea existenței lor și a celor de lângă ei. Mă gândesc la ceilalți. O categorie o formează prudenții, cu deviza mărturisită sau practicată ascuns. nu mă bag, nu mă amestec. Cum s-ar zice, nu vor să se lege la cap dacă nu au dureri. Apoi respectă cu grijă acea vorbă străveche Tăcerea este de aur, care s-a dovedit nu odată de mare folos oamenilor, cum de atâtea ori, poate de cele mai multe ori, s-a arătat a fi dăunătoare. Iar doza de precauție care, de fapt, îi caracterizează, s-ar putea defini tot printr-o maximă populară și anume, cine s-a fript odată cu ciorbă, suflă și în iaurt. Cu oarecare indulgență i-ai putea înțelege, dar cu mare dificultate te-ai putea opri să nu le spui. Dacă toți ar proceda astfel... Nu credeți că ne vom pomeni într-o zi pădiți de gângănii în propria noastră casă? La care, cu siguranță, ne-am trezit cu răspunsul. În primul rând, eu învăd ale mele. De rest, n-au decât să se ocupe alții. Bineînțeles, dacă îi judeci din punct de vedere strict individual, cum se secădemia lor pare a fi suportabilă. Alții sunt falși, spectatori obiectivi, fiindcă sunt veșnic în stare de acțiune. Ei rod ascuns și în mod progresiv a idoma de dentare. Gata pregătiți, ei nimeresc cursul evenimentelor, încotro se înclină balanța și optează de partea celui care pare a fi cel mai puternic. Din acea clipă devin real activi, violenți, neiertători cu victime alese. Există și din aceia care primesc să ducă lupta pe față. Dar alții o evită și aceștia sunt lamentabili. În primul rând, fiindcă se lasă împinși în arenă de către uneltitorii din umbră. În al doilea rând, ca luptători, sunt atât de stângaci încât dau cu bățul în baltă. Și cum, în deogștia lipsește pretextul, suportul, mobilul real, se agață de lucruri imaginare pe care lipesc etichete fictive. În tocmai cum mi s-a întâmplat și mie, când, îmi amintesc prea bine, unul dintre aceste specimene bizare m-a acuzat în mod public că, practic, medicina psihosomatică, iar un altul, că îi cerusem unui student să-mi vorbească la un examen despre dezvoltarea filogenetică a ochiului. Însă de aici și până la eticheta fictivă pe care mi-o aplicase intrigantul era o distanță astronomică. Firește, astăzi pățania mea predispune la râs. Dar la vremea când s-a întâmplat, vă asigur că m-au trecut sudorile reci. Mă rog, știința așa are dogmelei sacre și, bineînțeles, dogmaticii ei. Aici băteau. Dar apucă-te să le explici dacă ai curajul să o faci, că pământul se învârtește. Și de-ar fi existat în ei măcar o flacără, o credință, o certitudine, o idee. Se ridicau împotriva unui neadevăr, în ghilimele, bineînțeles, la fel ca închizitorii de odinioară care de asemenea nu credeau în așa zisele erezii pe care le pedepseau. Când, cu dreptate vorbind, vinovații reali erau ei, pentru că se lăsau împinși de bună voie în scenă, fără a schița un singur gest de protest. Nu la cinstele era gândul la temeinicia învinuirilor proferate, ci doar la prestigiul lor personal. Sunt convins că biografia cuiva poate constitui diagrama unui fenomen social oglindit într-o serie de realități. Altfel, după o milă în părere, nu ar avea niciun rost să faci destainuiri publice. O carte în care autorul își dezvăluie experiențele de viață, oricât de bine ar fi scrisă din punct de vedere literar, tot nu are o justificare deplină dacă nu zugrăvește în sugestiv un fragment din realitatea timpului său în care se găsește direct implicat. De aici și preocuparea permanentă de a sublinia faptul trăit, purtător de semnificații și de mesaje, revelator pentru condiția umană în genere. Așadar, insectele ca insectele, cu existența și apucăturile lor. Însă am avut și prieteni care înălțau din numeri neputincioși declarându-se mâhniți. Eu atât am putut să fac. Adevărat, nu se întrecuseră cu măsura în eforturi, în gesturi de curaj, dar pentru mine conta măcar bunăvoința pe care mi-o arătaseră. În schimb, neprietenii au izbutit să facă destule. Balanța se înclină, trebuie să se încline, între acolo unde se află dreptatea, nu de partea cealaltă. Și adevărul? Cum rămâne cu el? Punem în balanța lui pe toți oamenii? Bine, fie și așa. Dar atunci cum se face că unii atârnă mai greu? Doar este o balanță specială care nu măsoară greutatea corporală sau a obiectelor, ci adevărul și dreptatea ideii și faptei. După ce criteriu se poate stabili unde se află locul adevărului și unde e cel al minciunii? Formula standard în care se spune Eu sunt șeful, iar tu subalternul” nu are ce căuta în lumea oamenilor de știință. Și poate că nu numai acolo, nici în școală, nici când se analizează o carte, nici, nici. În mod expres, democrația presupune nu numai prezența legii, ci și un mod specific de aplicare, în sensul că oamenii sunt egali în fața ei. Apoi legea mai trebuie și aplicată. E un lucru bine știut. Revin cum era de așteptat și la pensionarea mea. Da, acum totul e în ordine, mi s-a spus, dar să vezi. Și numai decât am văzut. Nu mi s-a îngăduit să-mi reiau activitatea dinaintea pensionării, oferindu-mi să -mi schimb diferite titluri și soluții, în timp ce eu ceream un loc de muncă sau, mai bine zis, un loc în care să fiu încă valorificat. E paliativă formula profesor-consultant. Poate sună frumos, dar nu te obligă la nicio muncă. Deci, refuz din capul locului. Eram în situația unui om care nu mai înțelege nimic din câte îi se întâmplă. După 5 luni de tergiversări, mi se transmite că s-a revenit asupra pensionării și că am fost reîncadrat la catedră cu sarcini de cercetare științifică. M-am pus în legătură cu factorii de resort care mi-au confirmat acest lucru și în fața mea s-au dat dispoziții pentru întocmirea unui ordin în acest sens. După care, acum 10 ani, cu prilejul jubileului de la Academie, am făgăduit că îi voi ierta pe aceia care îmi făcuseră rău în viață. M-am ținut de cuvânt și am rostit, pentru cei care nu mai erau printre noi, un Dumnezeu să ierte. Dar gura nu mi-am putut o ține legată. Dacă aș fi tăcut, mi-aș fi asumat o gravă răspundere, aceea de a ocoli unele adevăruri crude, ceea ce era egal cu o trădare. Nu am putut să-mi înfrunsețez viața. Am considerat că nu am dreptul să o zugrăvesc în culori trandafirii, numai ca să placă unora sau să menajez susceptibilitatea altora. Omul e o ființă istorică și drumul pe care îl străbate, din ziua nașterii și până închide ochii, un drum unic și irepetabil este pecetuit de evenimentele trăite. O, cum aș fi vrut acum, în crepusculul vieții, să pot vorbi numai despre bucuriile mele, nu și despre tristețile care nu odată m-au copleșit. Despre realizări și nu despre atâtea speranțe neîmplinite. Despre omenia din lume și nu despre neomenia care vai mai există. Dar știe oricine că așa ceva nu este cu putință și nu va fi niciodată. În fața acestor contradicții se cuvine a păstra cu grijă echilibrul. În ceea ce mă privește, codul care mi-a reglementat acțiunile a fost acela al unei morale angajate, militante, singura în stare să mi aducă pacea interioară. Instinctele sunt aidoma fenomenelor naturale. În desfășurarea lor ne socotesc valorile morale. În copilărie, mama mă învățase alfabetul unei morale pe cât de simplă, pe atât de necesară relațiilor dintre oameni. Ea credea din adâncul inimii în omul bun. Această credință mi-a insuflat-o și mie. Dar a venit tatăl meu, nu ca să o contrazică, ci ca să o completeze, atrăgându-i atenția asupra faptului că această ființă se dezice totuși cu ușurință de datele ideale. Iată cum, încă de timpuriu, mi s-au dezvăluit și binele și răul. Puteam să cad într-o extremă sau în alta, să consider răul ca pe o fatalitate și în acest caz aș fi fost pierdut. Sau să accept răul ca pe o premisă și să merg înainte ca atâția alții pe acest drum. Însă răul nu este doar un păcat, așa cum îl vedea mama, în stare să te azvârle direct în infern. În planul vieții, în sânul comunității căreia îi aparținem, răul e însoțit în continuu de efecte pusitoare. N-am uitat o secundă acest lucru și, astfel, de câte ori mi-a apărut răul în cale, l-am combătut fără milă. Am fost și sunt convins că nu-l vom putea stârpi cu desăvârșire, ceea ce nu înseamnă că avem dreptul să încetăm al l denunța. Îngrădirea răului și triumful binelui sunt năzuințe și speranțe specific umane. Spun toate acestea pentru că nu vreau să fiu suspectat de spirit vindicativ. Un asemenea spirit presupune vicleșug, grea credință, minciună și răutate. Or, eu n-am făcut decât să strig în gura mare adevărul și toate nedreptățile de care am avut parte. Dacă acest procedeu constituie un cap de acuzare, îl accept bucuros, gândindu-mă mereu la Alain, care spunea că, citez, adevărul este excesiv și trebuie să știi să treci dincolo, cu mult dincolo de granița moderației, dacă vrei să înțelegi chiar și cele mai simple lucruri. Închei citatul. Nu este rău să întâmpin minciuna și nedreptatea cu doiel. Îndrăznesc să-l invoc aici pe unul dintre cei care m-au cunoscut și m-au înțeles mai bine. Pe când mai vechi cărți ale mele din nou lumină și fotografii mișcate fusese supuse opiniei criticilor și publicului, academicianul Șerban Cioculescu a ținut să sublinieze despre mine autorul că citez, nu urăște pe nimeni, nu păstrează ranchiună nimănui, că dorește să lupte mai departe pentru creșterea și sporirea culturii naționale. Închei citatul. Și tot atunci, fostul meu coleg, academicianul Ștefan Milcu, m-a caracterizat prin, citez, pornire contra tot ce nu e sănătos și nu e conform cu regulile unanim acceptate. Închei citatul. Cineva m-a îndemnat să revin asupra unor texte din Petre Pandrea și am găsit acolo o imagine pe care mi-am asumat-o, în care m-am simțit deplin înscris. Citez. Oltenii mei știu să ia viața în răspăr sunt imuni la otrăvurile existenței. Dacă ar exista infern și dacă un oltean ar nimeri din întâmplare în el, n-ar deveni nici existențialist bântuit de angoază, nici mizantrop, dar nici obedient, iar dacă s-ar muta vis-a-vis -vis în paradis unde nu există impostori, nici cădelnițe pentru lingușitori, ar lua o la fugă îndărăt, de frică să nu moară de urât. Închei citatul. În fond, și eu sunt Oltean autentic.